A hajlásszög kotangense? Igen. Szervusztok, szervusztok! kedves hallgatók! Még mielőtt bármibe is belekezdenénk, el kell mondjam, most tudtuk meg, a Résű a hajlásszög kotangense. Nem. De? De, jól de. mondtad. A kotangens az ugye a tangensnek a reciproka. Igen, és a tangens az micsoda? A tangens az a színusz per kosinus szerintem, de nem merek azért erre mérget venni. Mit aztunk a mivel? Hát igen. És a melyik szöggel szembeli oldalaknak az aránya. Így van. Pontosan, hát akkor a matematikai bevezető után, kedves hallgatók, szervusztok! Ez itt az a podcast, aminek nem áruljuk el a nevét. Valamilyen rokonságban van a Meti Heteorral. Ez az a külön kiadás azonban, amikor nem ketten beszélgetünk el, mint azt megszokhattátok, hanem van egy vendégünk, aki ma Dávid Csenge. Sziasztok! Tapsviar. És hogy miért is van ez a, ez a dolog? Olykor, ez, ez a lány itt. Miért vannak itt lányok? Hogy jöhetnek be a fiúöltözőbe lányok? Ez nagyon úgy hangzott, mint a tancsabda számnak a szövege, de valószínűleg nincsen ilyen. Ugyanét, hogy esetleg mégis lenne, akkor egyrészt elnézést kérünk, ha nem, akkor majd kérjük a jogdíjat érte. meg a fiúk ölében a lányok című számra nagy klasszikusra gondolhatsz. Az, az nyilván megvan. Ez az utolsó olyan tancsabda, nem ezt talán, amit megvettem. De hogy a fiú hogyan kerülnek a lányok, azért az mégiscsak egy izgalmasabb probléma. Igen, fordítva még csak-csak megesik, de... de... A fiúkölében a lányok, annak azért csak van egy ilyen 30 fokos nyári hőség Skoda műbőrülés szaga, már a gondolatnak is. Nagyon jó, abban most, hogy nem fog kijönni válaszoljak, inkább... Inkább nem? válaszolja. Tehát, kedves hallgatók, azért van ez, mert a technológiát nagy részt még mindig férfiak gyártják, gondolják ki, rajzolják meg kockáspapírra, vagy szalvétetső csökre, gyártják le, tervezik meg, majd pedig az egésznek a végén mindenki más elszenvedi ezt. És a mindenki másnak a statisztikailag nagyjából a fele az nők. Kicsit több, mint fele, azt hiszem, um, De igen. több nő él a földön, nem, mint férfi. Egy kicsit talán, igen. Igen, nem sokkal, pár száz millióval. Ami elhanyagolható a teljes összeghez képest. Na igen, szóval, hogy igen, így van. És ö, valahogy azt gondoljuk, hogy, a, hogy a, a női szempont, az korán sem jelenik meg elég határozottan, elég masszívan abban a világban, ö, amivel mi szeretünk foglalkozni, még akkor is, hogyha ez a világ egyébként korán sem csak a mobiltelefonoknak a memória mérete, hanem, hanem inkább a mobiltelefonok társadalmi fogadtatása. Vagy ezzel túlmagyaráztam túl magunkat? bőven magyaráztad, ugyanakkor meg nő a mobilokban a memória. Miért nem szólt erről senki nekem? Hogy a memória nő? Hát, hogy ilyen 3 gigából lett 1 gigából. Ja, hogy növekszik. Igen. Azt hittem, hogy te vágó módon úgy értelmezted, hogy nő nem ő. Nem, nem, nem, nem, bár tanultam franciaul, ahol megpróbáltak elhitetni velem, hogy mégsem mindegy, hogy izé, la fenetre, vagy lö de ezt már akkor sem értettem. Oké. Okay. Na jól van, szerintem ahelyett, hogy itt értelmetlenségeken viccelődnénk, mutassuk be mai vendégünket, Dávid Csengét. Vagy kérjük meg őt, hogy mutatkozzon be, az sokkal gonoszabb. Ukulelek kísérettel nem hozott maga lukulelét, úgy néztem. Szóval sziasztok, Dávid Csenge vagyok, 25 éves, és nő. Nagyon <gül> És jó. ennyivel tudok hozzájárulni ehhez a műsorhoz most, hogy hajlandó vagyok minden tudásomat ebbe a mikrofonba felmondani nektek a technológiáról. Kiváló bár lehet, hogy nem a technológiáról fogunk kérdezni. Az megkönnyíteni a dolgomat, de nyugodtan foggassatok, de amiről szeretnék. Elárulhatjuk szerintem a hallgatóknak, hogy mi onnan ismerjük egymást, hogy te egy nagyon technológiai eh, kapcsolódású dolognak is a része, vagy számos más egyéb mellett, egy podcastnak az egyik hostja vagy. Ez nem más, mint a Spaghetti lakóautópodcast, amit mi magunk gyakran szoktunk ajánlani a hallgatóinknak, mert nagyon szeretjük hallgatni azt. De azt gondolnám, hogy egy podcast valójában hát, semennyire sem technológiai dolog. Uh -huh. Hát igen, időről időre mi is rájövünk a kedves host barátommal, hogy azért vannak hiányosságaink nagyon sok téren, szóval így nem, nem nagyon értjük még a, a hang, hanggal, mit lehet csinálni azon kívül, hogy felveszed, de, de nagyon igyekszünk, tanulunk, kérdéseket betárasztuk, és fel fogjuk tenni többek között nektek is majd. Na jó, jó, de igen, szóval jó, akkor mégiscsak van valamiféle technológiai, ilyen elszenvedendő része. Tehát, része igen, abszolút úgy, úgy érzem, hogy ki kell magam ebből képezzem, mert ő, nyilván szeretnék minél jobb minőségű adást csinálni, Aha. és ezért úgy érzem, hogy ez olyan dolog, amely bele kell már aki is kis majd teljébb utóbb. Szorongasz te ettől? Igen, megmondom őszintén, igen. És a host társad, Mr. Jackpot? Ő, ő az, aki vág, szóval ő az, aki foglalkozik így a, a, az olyan részekkel, ami nem beszéd. És ő is bevon kicsit, mert nem vagyunk biztosak magunkba abból a szempontból. Tehát nem, nem, nem ismerjük annyira ezt a világot. Hogyan megtartok be bele? Tehát, hogy hogy volt az a pillanat, amikor itt leültetek egy gyarnítóm kocsmasztához, és azt mondtátok, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk valamit, amit eddig még soha hírközlés? Hát lényegében pont ez történt, hogy figyelj, nem csinálunk egy podcastet, de miről szóljon mindenről? Úgyhogy igazából szerintem a közlési kényszerünk az mindig, mindig nagyon erős volt, és azt vettük észre, hogy órákat tudunk egymással telefonálni, meg skypolni, a tökéletes semmiről, és azt úgy kiforgatva, hogy az hihetetlen, úgyhogy kitaláltuk, hogy mi lenne, hogy ez másokat is érdekelne, és, és azóta. Érdekes viszont, hogy a, a közlési kényszereteknek a a kicsatornázására egy kifejezetten orientált csatornát választottatok, és nem mondjuk, nem tudom, nem zenekart alapítottatok, vagy nem mm, színházat. Tánc színházot, Tánc színházot, igen. Színházat. Igen, ennél már csak az érdekesebb, hogy mi egy darab büdös megbeszekedett podcastet sem hallgattunk, mielőtt saját podcastbe kezdtünk. Azt a mindenit. És ver, ver, ver, ver, hogyan találtatom akkor ezt a, a közvetítő közeget? Megbotlottatok, és ott volt egy podcast és rátany Nem így így hallottuk valahonnan, hogy ez most a Menniánok nagy, nagy rákfenéje, hogy mindenki belefog egy podcastbe, és kitaláltuk, hogy mi se akarunk lemaradni. Aha. És uh, igazából tehát ez egy formó helyzet. Abszolút. Tehát így, igazából én megmondom nektek, hogy nagyjából 30%-osan tudtam, hogy mi az a podcast, mielőtt lett egy sajátom. Tényleg? Egy, igen, az a, a, a gomb lenyomásától kezdve ugye nő, nőtt ez a tudás egy kicsit, most már nagyjából tudom, hogy mi csinálunk. De, de abszolút a sötétben tapogatóztunk. És azóta hallgattok is podcastokat? Azóta hallgatunk podcasteket, képzeljétek el. És... Magyar külföldit? Ö, én, én külföldiekkel kezdtem, aztán utána rácsúsztunk a magyarra, és ö, magyar podcasteket azért félünk kicsit hallgatni, mert azt vettük észre magunkon, hogy így hogy így bele, -bele csúszunk, hogy egy-két egy -két hétig egy podcastet hallgatunk, és akkor felveszünk olyan, ö, olyan kifejezéseket, meg olyan beszédmodort, mint a <gül> Biztos, ti is vagytok így pár podcasttel, Tehát, hogy igen, azokat megpróbáljuk így kiírtani utána a vágás útján, hogy ne, ne használjunk ö, olyasmi kifejezéseket, hogy ami máshol. Ami, ami máshol. És, és teljesen lehet, egyértelműen felismerhető, hogy honnan az, szerették. Azt az nagyon vicces pedig szerintem visszakövetni. Kár, hogy vágjátok, hogy, hogy ki honnan, mit, tehát, hogy látszik valaki, mit hallgatott azon a héten. Igen, és képzeljétek el, kitaláltuk, hogy csinálunk egy, egy befektesüveget, amiben 10 forintot be kell tenni minden egyes gomba után. <gül> Azt benne a pénz? Ö, aztán nagyon hamarabbahagytuk, mert nagyon leszegényedtünk volna. Na jó, de azon kívül, hogy podcastnak az egyik hoztja vagy, tényleg elárultuk az igazi nevedet, ez nem fog problémát okozni? Megbeszéltem Mr. Jack Pottal, és azt mondta, hogy nyugodtan használhatom a saját nevemet, meg úgy gondoltam, hogy a káposztelepke úgyis egy perszóna, és hogy ő, mivel ti, ti idejé elhívtatok, ezért úgy gondoltam, hogy ez már nem a káposztelepke, ez, ez most én leszek itt nektek. A, Úgyhogy nem, nem titkolom, vagy ilyesmi. Abból is gondolnám, hogy te valami bölcsész szerzett lehetsz, hogy a persona szót használtad, ami bölcsészesen hangzik. Igen. De aztán lehet, hogy nem az vagy. Az vagyok, nagyon jól eltaláltad. Igen, és mi vagy? Ö, én angolszakos bölcsész vagyok. A, a, el te angol szak? Az bizony. Aha. És művelődés tudomány volt a minorum, ami azt jelenti, hogy fél évig műfordítottam nagyjából. Aha. És mit lehet ezzel csinálni? Angolt lehet tanítani. Hát most feltetted a nagy kérdést. Azt oh. nem, azt pont nem képzeld el. Nem mondtam. Aha, az kellő, kell valami más, ami nekem nincsen. Nem pedagógiai végzettség, aha, aha, igazából... amit az angol szakon nem kap az ember? Nem, nem, nem, nem. Oh. Az uh, szimplen egy nagyon átfogó ismerető. Például én, én amerikanisztikás voltam, ami azt jelenti, hogy ki vagyok képező amerikai irodalomból, történelemből és politikából. Uh -huh. Tehát bárhol, bárkivel egy sört. Nem tudom, tudok fogadni egy sörben, hogy melyik író mikor született és hol halt meg. Szóval rengeteg és, tudás. És hogy megverje Bernie Sanders Trumpot. Pontosan, és igen. Megveri Bernie Sanders Trumpot? Hát én nagyon-nagyon-nagyon reménykedő és nagyon ha igen mondanék, de igazából erre nem a válasz. Úgyis sajnos nem. Eleve Sanders lesz a, a demokrata jelölt? Hát van mögötte már egy olyan bázis, amivel szerintem lehetne kezdeni valamit. Hát van mögötte. És... Jó, vannak ott még jelöltek, ott van Elizabeth Warren, aztán ott van az a... Én is azóta a nevén gondolom. Az, az, az ember, ember, aki... A Pete nevű emberről van? Szó, igen. várjatok. Igen, nem, nem igen, tudom, igen, igen, van a, a igen. kisvárosi főpolgármester, és van még a céges vizakártya. <laughs> Bloomberg. Azaz. Nem tudom, hát sem mindenkinek az a baja, hogy, hogy ő... Hogy öreg, de hát Trump is. Szóval lényegében az egyetlen egy, és a legfőbb vitapont ellene az a kora, de hát... Hát azért még egy majdnem ilyen erős vitapont, hogy kopcsi. Amerikai közfelfogás szerint kommunista. Nálunk inkább itt Európában egy mérsékelt bal-közép. Mérsékelt jobb-közép. Vagy egy mérsékelt jobb-közép politikus lenne, igen. De ott határozottan kommunistázzák őt. Ő a legbaloldalibb jelölt talán. Igen. Az szerintem kimondható. Illetve hát azok közül, akik, akik befuthatnak még. Aha. Hú, ez nagyon idegesítő, nem üteszünk be a battigig! Tényleg, ő az. És csak nem tudom, hogy battigig mondják-e. Nem mert nem, nem volna kimondani. <laughs> De egy nagyon, az egy nagyon érdekes helyzet egyébként, nem? Hogy, hogy el megtörténhet az Egyesült Államokban, hogy a, a régóta várt demokrata elnök jelölt aspiráns mellett a legnagyobb Ö, ö, legnagyobb esélyt egy olyan srác futhatja, akit 40-valahány éves, meleg házasságban él, és egy kisvárosnak a polgármestere. Igen, Amerika nagyon furcsa, ilyen labdákat szokott néha dobni. Például ott volt ő, hát például obamának az ügye is nagyon érdekes, hogy azt képzeljétek el, hogy amíg ő volt a miniszterelnök, nőt kimutathatóan nőtt a rasszizmus. Tehát ami egy elég furcsa dolog, mert ő neki azért nagyon az volt a pr -ja, hogy ő egy hihetetlenül szerethető ember, tehát a feleségével nagyon kedvesen nyilvánultak meg mindig. Igen. De valahogy rosszul jött ki a dologból. Bocsánat, be belakadok egy, egy félszavadba, hogy ő tényleg miniszterelnök? Mert ő egyébként a kormány vezetője, de a, a, a prezident az, az miniszt tehát miniszterelnök szerű. Olyasmi, igen, mert van a vice-prezident, ami egyen lejjebb, az az al. Az, az, meg... az alelnök. Igen, igen. Tehát, na jó, csak azért kezdem, hogy a köztársasági elnök és az alelnök intézménye az Magyarországon úgy ismert, hogy a köztársasági elnök egy kevésbé irányító funkció. Ez mondjuk Franciaországba fordítva van, ott a köztársasági elnök a, az államvezetője. És az Egyesült Államok is az utóbbi, hogy a állam, Tehát, tehát ott van egy kormányfő. Tehát az gyerősen elnöki rendszer, és neki vannak mindenféle emberei, jobb, akinek a nevét sem tudjuk. Igen, igen, és az az ő kormánya. Igen. Hát Én lényegében... a West Wingből tudom egyébként, <gül> meg egy pár hasonló ilyen White, White House drámából. Lényegében elég nagy különbségek vannak a, a parlamenti szerepekben, tehát egy magyar, magyar, magyar mintará nem tudnád felhúzni teljesen, Ö, de hogy azért, az azért megérthető egy magyar fejjel, hogyha magyarul, magyarul átlátod mondjuk a parlamentet, akkor átlátnál nagyjából ezt is. Mm -hmm. Tehát van olyan, hogy egy bizonyos politikusnak mondjuk egy amerikai politikus három magyar politikus szerepét viszi. Tehát, hogy így ilyesmik vannak. Aha, értem. A szerepek azok megvannak, csak így jobbra-balra osztják. Az, alsó az alsó ház, felső felsőház, ami ott valójában szenátus és kongresszus. Igen. Vagy kongresszus és szenátus. Uh -huh. A kettő sor az egyik jó, jó, jó kell legyen. Igen. És fél időben cserélnek. <gül> Plusz azt mondják, ráncsolnak pomponnal. Ja, az, nem az a másik az, az amerikai foci. Igen, de... Érdekes inkább, lenne egy ebben csere. Országban van. Igen, igen. igen hogy a pompom lányok ülnének a szenátusban? <gül> nem, hogyha <gül> mit tennc választások. Közben is. lenne pomponlány bemutató. Az is érdekes lenne. Láttátok a, a nagy foci meccsnek a szünetéből a a Kínosnak mondott részt. Melyikre gondolsz? a nagy foci meccs, mint a, a Super Bowl. A... Sportsball <laughs> igen? S nem, nem sportsball, Super Bowl. Azt, mondjam, igen. Azt mondjam, igen, Nem, nem Super Bowl. Na, a, most, de Super verjú, Bowl az, csak uh, rendes angolul is beszélő, európaiként mindenképpen ezt valahogyan félreket állítani a, a ja, Értem. Jó, a, sportbál. Szét, a sportbál. Szóval a sportbál szünetében, ami ugye a két nagy ligának a, a nyertes foci csapata közötti mérkőzésről beszélünk, ugye? És ennek a szünetében mindig szokott lenni egy nagyon nagy figyelmet kapó popzenei előadás. Amelyet idén főként azt hiszem Jennifer Lopez és Shakira produkáltak. Igen. És ők Hát egy nagyon színvonalas minőségi toplessbárnak a műsor elemeit hozták oda a színpadra, és azt hiszem valami 1300 tiltakozó levél, vagy mi érkezett a ottani nmh hoz hogy azért ezt mégse kéne a gyereknek már látnia. hogy csinálnak úgy, hogy ezt olvasva én megtekintettem a kérdéses 14 perces műveletet. És egy tízből hány pontot a botrányfaktor ügyileg? Te írtál volna a dühös levelet? Nem, de én annak, tehát akkor sem, nem, én nem. De tökre értem egyébként, tehát amit, amit írtak ezek a levelek, az volt, való. Valóban, nagyon szexis, hát szexisre sikerült az előadás, és elgondolkodtam, hogy na jó, de is kell -e ez probléma legyen, tehát, hogy 8 éves foci kis kisfiúk és kislányok láthatnak-e olyat, hogy Jennifer Lopez tánc közben eltakarja a punciát a kezével, mint egy fiú rapper. Hát a popzani és a popzani előadások azok azok, hát azok ilyenek az idő kezdete óta mondjuk ki. Egyrészt nem láttam még olyan fiú reppel a ahol lehet punciát, de nagyon izgalmas piaciérés találtunk. Másrészt mondjuk, ez 1300? Elnézést, hogy a és kifejezés kapcsán a témát ismerő felkacaktam. Tehát 1300, az osztok, szorzok. Az nem olyan sok. Igen, igen, nem. 15 darab a jó, igen, igen. 1300 levelet azért még egy kanapi alá is be tudsz tolni, Jó, így de nem egy észre senki. Lehet, hogy nem, nem így volt, és nem jól emlékszem a számra, de az mindenképp így van, hogy még az index is megírta, ugye? Tehát én onnan tudom ezt. Te, a de ez mindeketben dolgoztunk a sajtóban. Az nyilván hír, hogyha valaki sakira azik. Egyébként igen. Ugyanígy. másnap googliztam ki azt, hogy hány évesek voltak ezek a nők, akik táncoltak. Na, az meglepett. Hát nézd, Shakira leginkább velem korú inkább, mint veletek. Tehát közelebb van hozzám korban. Igen, és Jennifer Lopez is. Ő nem Jennifer Lopez talán. még talán fölötted is van egy pár évvel. Hát, azt talán azért, azt nem inném. Nem innéd. Azt nem <laughs> inném, de mindegy, egykorúak vagyunk j Lo val és mind a kettőnek ikrei vannak egyébként, tegyük hozzá. Még egy nagyon fontos, közös pontot találjunk, aztán több talán nincs is, azt hiszem. Én például nem tudok én meg igen. Nem, viszont bármikor táncahatnál egy ilyen FTC MTK meccs idejében, ezek szerint. És akkor lehet, hogy sokkal több levél lenne. <laughs> Na jó, ezt csak úgy azért hoztam ide, mert ez olyan érdekes média történeti esemény volt. Az mindig az szokott lenni, tudjátok, ez a Bowlnak a szünetében mindig szokott van botrány lenni. Persze, a, a, talán a... a ritmuson kívül táncoló cápa, maskarás fazon volt a tavalyi botrány, azt nem tudom, hogy Ez a ké nem. két éperi háttértáncosa két éve volt. Két korábban talán. Két éve? Mm -hmm. Abban nagy internetmém lett, hogy, hogy ott egy fazon nem nagyon tudta, hogy mire vállalkozott, és hogy miért fizetnek neki, és teljesen így most mellé táncolt egész végig egy szápa jelmezbe. Ugyanakkor tökéletesen feldobta a másabb harmadatik vettkintéseket. Sokkal jobb lett. a, még a mindig, is, is, mindig van valami, ami... Ugye volt a Janet Jacksonnak a kibudjanó mellett. Ó, az időkben még az igen. Az nagyon régen volt, igen. De az volt a mostanihoz hasonló méretű elhíresült botrány pillanat. Nagyon reméltem, hogy a botrány szót mondod. Mert mit kellett volna mondjak? Mondta -e volna mellett is például. Mondtam mellett. Igen, de hogy az volt a az hasonló, kibugyanó, akármi... Ja. Nem, fo nem, ja, fogom, ja, jó, nem fogom visszaalkatni a mondatodat, de hogy pont passzolt volna. Értem, hú, ezt is meghúztuk. Na jó van, a, tehát akkor most ugye valamilyen oldalvágányon elmentünk a, az amerikanisztika, hát hogy mondjam, a ágába. Hát igen. És mondjuk kevésbé foglalkoztunk az amerikai irodalommal és történelemmel, uh -huh. De az végül is mindegyis, mert hiszen ahhoz én biztos nem értek annyira, hogy ezt megtehessük. De kedves no. aggatók, ne aggódjatok, mostantól kezdve másfél órán keresztül fogunk beszélgetni Taftelnökről. És hemingvéről <gül> Nem? De csak is az öreg a és a tengerről. Vagy arról, hogy amikor kihajózottak és hajójával, a hogyan majd a hajókra. Kicsit berúgva. Valószínűleg, élet... Valószínűleg nagyon. Valószínűleg életében nem volt józat. <gül> <gül> nem sokat. Ha? Jó, na, de hogy nem, inkább elkanyarítanám csak visszafelé oda a beszélgetést, hogy azt mondtad, figyeltem, Csenge, hogy, hogy egy milyen nagy internetes mémlet belőle. Uh -huh. Arra gyanakszom, hogy te szoktál internetezni. Fú, hát én mindenféle rabbit hole egy órát és egy internetet, és hajnal négy után vagyunk. Tényleg? Aha. A rebitholba való belecsúszás az egy ilyen, hogy mondjam, az egy korosztályos dolog, vagy az bárki meg szokta tenni? Hm. Öh, hát... Ez egy nagyon jó kérdés, de, de szerintem inkább az ilyen, az ilyen korombeli emberkék azok, akik, akik ennyire belecsúsznak ebbe. Tehát, hogy nem tudom, ha én ezt elke... most mondom a személyes példámat, hogyha hazajövök, fáradt vagyok, akkor mindig azzal szoktam kikapcsolni, hogy borzalmas YouTube videókat nézek egymás után, gondosan szelektálva, ö, nem tudom, tízórás livestream arról, hogy, hogy egy utcamacska szülni fog bármelyik pillanatba, onnan átsúszva ilyen családi videókra, hogy apuka kézzel kamerázza a nagymama épp felgyuladó haját a gyertyáról, a tortán, és akkor így, így eljutok ilyen olyan videókig, és hát ö, utána jönnek ezek a, a tesztek, hogy milyen torta lennél, vagy kattints hat darab ö, színes ö, smart ízra, és akkor melyik híressége randiznál ez ebből kiderül. Hát én az ilyen szégyelni való ö, köröket szoktam elvégezni esténként, De ha a fáradt vagyok. Nagy rágú per tévénézés. Abszolút, kategória. nekem ez teljesen helyettesítette a, a, a tévénézést, nézést, mert ő nekem így a, a, a hosszantartó koncentrált figyelem egy dologra az egy nehéz dolog, viszont egy 10 másodperces videókkal tudom magam etetni hat órán keresztül. Ó, és akkor van TikTokod is? Erre nem válaszolnék. Oh, oh. <laughs> é, nekem van. <laughs> Jó, akkor kicsit lehet nekem is. <laughs> De én még nem sok videót töltöttem fel csak, hanem azt hiszem kettőt. Én is kettőt is születésnapjára csináltam az egyik barátomnak, és le is van rejtve rendesen, úgyhogy ajánlom neked is. Én kelt, neked, van TikTokod? Nincs TikTokom. Ajjajajaj. És nézelődni se szoktál rajta így nagy titokban? Volt már fent a telefonomon, de uh -huh. nem az a, a videó most faj, ami nekem fekszik. Igen. Hát én sokkal hamarabb rakok be egy 40 perces valaki beszél valamiről videót, és akkor az ugye elmegy háttér tévizésnek. És a múltkor találtam nagyon jó műfajt. egyébként azt hiszem ez a Reaction videó névre hallgatlak, és valaki ezt mondta nekem, hogy ez a, ez a neve. Ez tulajdonképpen az volt, hogy egy szakállas, amerikai baloldali YouTuber hosszan üvöltözött egy pauzolt másik YouTube videóval. <gül> nagyon jó! rendkívül fel volt háborodva, időnként nyomott és pénzt és elhagyta, hogy a másik elmondja még egy mondatot, majd tovább üvöltött. <gül> Kedves hallgatóknak elárulom, hogy a kelt a napokban küldött át nekem egy magyar videót, amiben egy politikus és egy másik politikus beszélgetnek. Mint egy tocsó keretében, ami két óra 26 perc hosszú. De ez egy jó beszélgetés volt. Mindenképpen annak tűnt, Gyert az nem nem 15 perc, de elkezdtem nézni, és aztán azon, ott áll most is nyitottabban, és azon gondolkodom, de hogy, hogy nem tudom elképzelni azt a helyzetet, hogy én ezt végig tudjam nézni, vagy akár hallgatni. Esetleg kocsiban, ha messzire megyek. De hosszú vagy a témája, amiért meg ilyen hosszú? nem? Ugye? A témája abszolút érdekelne, csak két és fél órát, azt, hogy mondjam, azt nem lehet végignézni mert, mit tudom, este elalszom rajta. Persze. Meg, ne, meg nem. Podcastnak meghallgatnám talán több részletben. Ö, azt hiszem, hogy ebből készül készült Igen, podcast is. ezt mondták de, ők is az elején. De úgyis nehezenfogyasztató. Ez tényleg az, a, amiből szerkeszteni kéne egy másfél órát. Na viszont akkor jó, tehát akkor a tiktok a viszonyunkat azt tisztáztuk. Mi a helyzet a Snapchat-tel? Hm. A Snapchat szerintem egy generációs választolnál. Snapchat az a dolog, amit én például nem értek, pedig ne, soha semmire nem mondom ezt, van Snapchatem, gyakran próbálok rajta eligazodni, és effektíven nem értem, hogy hogy kéne fogyasztanom, hogy jó legyen nekem. Ez nagyon rövid ideig szárnyalt a Snapchat szerintem. Szerintem annak talán egy év alatt volt az az idő, amikor úgymond mindenki használta, és a fiatalabb korosztály nagyon rácsúszott a dologra, de azután szépen lassan csöndesedett el a dolog, és most már szerintem, aki most 17, neki már nincs Snapchatja. Viszont aki akkor használta, azok közül van, aki fent, fent ragadt rajta. Az, az, azt hiszem, abszolút. Egy, hát azt hiszem, fiatal 30-as haverom magyarázta el, hogy évvel korábban ez úgy néz ki, hogy péntek este felnéz a snapshot látja, hogy a haverai éppen hol visznek, és melyik csinál magából hülyét, és eldöntő, melyik buliba megy el. Ah. És nem szomorú, hogy ezekből őt nem hívták meg. Látja, hogy az összes barátja egy helyen iszik együtt, te meg otthon a kanapén. Szerintem nem a egy... Nagyon a kérdés. Valószínűleg nem a kanapén nyitod meg, hanem az, azért leraktam a. Csákányt az uránbányában, Már a kémiai moson túl vagyok, és akkor nézzük meg, hogy mi van ma. <gül> Igen. Végül is ez olyan, mint egy ilyen gyors katalógus, hogy így fel tudod csapni, hogy mi van hol van a városban, hol vannak a barátaid, és akkor lehet választani belőle. Igen, hát hiszen minden másra ott vannak a, azok az eventek a Facebookon, amiket leokézünk, hogy nagyon érdekel, és ott leszek, és ahol környékén sem látnak. Természetesen. Hát nyolc másodpercig van egy kép, lényegébe ezt, ezt amúgy nem értem, hogy miért limitálták nyolc másodpercre, hogy addig nézheted meg a képet, amit küldtek neked. Ö, egy tippen van, a legtöbb ember ennyi idő alatt nem tudja kiguglizni, hogy hogyan lehetne lesz <gül> Igen. A jó de. de utána ki léphet, és kiguglizhatja, és a következőt azt már hogy a Tudod fejből, hogy hogyan kell screenshotolni a telefonon? Persze. Gyakran Ö, nekem hosszú idő, de te de, de tudom, vagy tudod, amikor így nagyon hirtelen kell screenshotolni, vagy nagyon hirtelen kell bármit csinálni, akkor van ez a ez a, ez a hirtelen cselekvés remegése, ami így rád jön, és így elfelejtesz mindenféle, de egy izommemóriával becsukod a szemed, még talán benne van. Na már visz, viszont ezzel az a probléma, hogy a Snapchat szól annak, aki küldte neked a képet, hogy te voltad Tényleg. Bizony. Küld egy kis üzenetet. Azt Nem tudtam. Tehát ez a... Figyelj csak! Van az a barátod, ő fog zsarolni. <gül> Igen. Hát, hogy nem csak azért. Ü, érdekes, mert például az én 12 éveseim azok, hát lényegében tamagocsinak használják a, a snapchat et Van, ösmi van hogy streakeket lehet küldeni, nem tudom pontosan, hogy mik azok a streakek. Ilyen szívecskét küldünk egymásnak, és úgy van, hogy ilyen lánc kell. Tehát, hogy te, te, én küldök neked egy streaket, kell, akkor neked vissza kell küldeni azt a streaket, vagy egy ugyanolyat még 24 órán belül, és akkor az a menő, aki minél több, minél hosszabb ilyen streak láncokat tud e, létrehozni. Aha. Ami, lényegében a Ö, azt kell ott fitoktatni, hogy mennyi kedves barátod, van, akivel tud szívecskét köldözgetni, ilyesmi? ilyesmi? Igen, igen, azt hiszem, ha? hogy ilyesmi. És ugyanakkor, meg hogyha, tehát, hogyha jobbra húzok a fényképezőgépről, akkor meg ott médiumok jelennek meg. Már úgy értem, hogy újságoknak a, a cikkajánlói vannak, vagy ilyen tartalmai vannak, nagyon fiatalosra fazonírozva, és mozog és animál, de hogy pontosan, azt például nem értem, hogy micsoda, nem tudom, hogy el lehet jutni a cikkhez. Azt hiszem, talán nem. Fú, én akkor valami nagyon első verziójával találkoztam a snapchat amikor még pusztán csak 8 másodperces képeket lehetett küldeni. Oda a tartalmat kell gyártani, tehát hogy ez a... Az, igen, az, az, de miért? Az, az mindig ilyen... Káromkodunk -e ebben a műsorban? Azt hiszem, igen. Jó, tehát az mindig egy ilyen szomorú, látfaszú dolog, amikor egy New York Times egyszer csak úgy dönti, hogy... Kedves emberek, meg kéne próbálkozni azzal, hogy felveszünk nyolc Snapchat expertet. Hát, ha az amerikai acélipar teljesítményét ott fogja fogy fogyasztani majd az EU generációs fiatalok, hát... Igen. Oké. Okay. De hogy ez történik? Ha fogyasztják. Nem, Nem tudom, azért de ezt... hogy gyártják ezeket a tartalmakat? Ja, azt én sem tudom, hogy fogyasztják. Nézd, ugyanez, ugyanarra a sajtóra beszélünk, akivel megítették azt, hogy a Facebookon majd videókat fognak nézni az emberek. Nem néznek? Ajaj. Hát volt egy olyan botrány, hogy a Facebook egy picit felfújta azokat a számokat, ami miatt a College Humor, meg a Funny or Die hát nem tudták hozni a számokat, aztán kiderült, hogy nem akkor nem annyi a számok, amiket a Facebook mondott, majd pedig kirúgták a, az, a, az embereknek 90%-át. Tehát a kettő független videós, videós műhely mostanra már belebukott abba, hogy a Facebook nem mondott igazat a számokról. Ilyen, és akkor ez a független videóműhely azt mondta a hirdetőknek, hogy minket ennyien néznek. És amikor kiderült, hogy nem, akkor kellett kirúgni mindenkit? Hát plusz bővítettek embert, hiszen bennünket ennyien néznek, a Facebook az nagyon jó számokat van vissza, azt egyszer csak itt. Ja, értem, hogy akkor mi is több, többen kell legyünk, vagy lehetünk. Igen. Ah, értem. Uha. kínosan hangzik. Vissza, vissza lehet kérdezni egy előző kérdésedre? Hát hogy szerinted korspecifikus dolog az, hogy az ember így eltűnik az internetben? De, Mert most nem. jövök rá, hogy éresapám is el az Igen. internetben, csak teljesen más bugyraiban. Igen, szerintem ez abszolút attitűd inkább. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy kinek mi, hogy mennyire szórakoztató ez az intellektuális kurkászás. Ez a még elolvasok egy, egy pár érdekes tényt valamiről. A felesleges tudások gyűjtése. És erről egyszer nem tudom, adásban, adásban kívül valakivel vitatkoztunk is. Tehát amikor az ember indul a praktiker olasz tükrcsempétől, és három órával később megérkezik a Reneszánsz Wikipedia Wikipédia oldalára. Úgyhogy mindegyik lépés egyébként logikus lett volna. Egy Budapesten egykor nagyon nagy hírnévnek örvendő tech blogger, akit H néven ismerhettünk, ő adott egy nevet is ennek, nem biztos, hogy ő adta gyakran mesélt erről, ez a Wikipédia wiki-surfing talán? Valami ilyesmi volt, nem emlékszel erre? Kell? Meg ebből csináltak egyébként játékot. Igen. Uh, nem tudom, most élnek -e, de hogy igen, akkor linkelünk, majd egy-kettőt adásnaplóba. Ez úgy néz ki, hogy ad egy uh, nyitószócikket, ad egy záró zárószócikket, és akkor a hány lépésen jutsz el hú, Adolf Hitlertől a szalontüdőig. Uh -huh. Igen. Szóval, hogy nem, azt gondolom, hogy ez abszolút egyfajta érdeklődés. Én nem feltétlenül a a felesleges tudás gyűjtésére, tehát nem a gyűjtési szenvedélyre, vagy a, a birtoklásra, tudás birtoklásra futtatnám ki, de ebből ez nem, azt mondja, jelentő hogy nem is ilyen, hanem csak, hogy én nem azt látom benne, lehet, hogy van, aki ezért csinálja, van, aki meg egyszerűen csak azért, mert, mert maga az a, az a cselekvés, hogy befogadok információt, az, az úgy hat rá, hogy másra, amit tudom én, a szabó család hallgatása. De szerinted, hogyha tényleg ilyen gyors időintervallumban, mondjuk már későn fáradtan, ilyen rekreációs céllal pörgeted a Wikipédia oldalakat, és mondjuk befogadod ezt a tudást, akkor szerinted ez így megmarad benned bármennyire, vagy csak egyet felkacagsz rajta, és így tovább lépsz, és így átfolyik rajtad Nagy minden. kérdés, nem tudom. Szerintem ott is akkor biztos, hogy szórakoztat. tehát Ez, ez, ah, igen, igen, ez, tehát ez, a, ez a primer dolog. Aha, egy ezért van, Ez a rácsodálkozós érzés, hogy wow, Aha. ez is tényleg nem gondolta volna. Aha, és akkor és, már nyomott tovább. És már nyomott tovább. Aha, ilyen hálózatosabb uh, Spektrum TV. Vagy mint a Halak a Dunán. Ami ja, ez... a, az akvárium az. Igen, igen, igen. Ami... Ah, de jó, de annak egy olyan változat, ami egy bizonyos uh, intelektust triggerel, nem triggerel, hanem izé, bögdös. Annak van egy idegen szóval akartam mondani, bögdöst, de nem jut eszembe. Uh, persze, itt a spektrum tévézés azt szerintem nagyobb ezt hozza. Ja. hogy fél órás etapokban fogyasztasz különböző dolgokat most ehhez persze el kell lenni. nagyon régen, nem néztem a Spectrum tv -t. és nem tudom, hogy még... Tehát már még... Most már inkább hisztoricsan és a Hitler ufóiról van benne szó, vagy még mindig uh, rendes bajszos férfiak beszélnek a dámszarvasnak a szaporodásáról. Én... Meg nem tudom mondani neked, én. én csak a hisztoricsan, tudom, hogy az tényleg megszületése volt a Hitlerből dolgozik. Mint a Rubikon folyó Páros hónapokon, hiszen páratlan hónapokon Egyiptommal. <laughs> a Spectrum tévét. Én sem láttam, de azt látom, hogy ezek a tudományos ismeretterjesztésre alakult csatornák mind átalakultak sóműsorokká, és nagyon szűk tudományos tény kötegecskéket fújnak fel egy órás bombasztikus hírcsokor rá, és végtelen idegesítők lettek, teljesen ilyen tévésopot csináltak a, a tudományos vagy a Deltából. Nagyon-nagyon idegesítő, Én egyre kevesebbet nézek, és azt látom, hogy, a, hogy ezzel szemben viszont a Netflix az, aki vagy hát a, általában a streaming platformok azok, akik elkezdtek ilyen nagy lélegzetű, hosszú ö, dokukat csinálni hollywoodi filmes eszközökkel, és ezt eladják, és ezt jó is nézni, miközben ők is csinálnak végtelenül idegesítő, nem tudom, traveszti sókat, meg főzősókat, meg cukrász versenyeket. Meg és itt megérkeztünk a háttérben meghúzódó Quinet Pádrószálhoz. Egy, csomó, hmm. egy csomót láttam belőle. Most itt mondom nektek, go op, ugye? Az az, amiről igen, igen, Igen, az asszony, aki eltéved a testében. Hát igen. Erről, erről, erről most nekem nagyon friss élményeim vannak. Nektek? Semmi. Mit tudtok a témáról? Ö, elolvastam egy pár cikket a témában. Gwyneth Paltrow tevékenység és munkássága. Hívhatjuk oh, így ezt. És mit uh, hát mondanak ezek a cikkek? Hát nézd, a legprimerebb üzenet az nagyjából az, hogy savaském hatású helyre ásványokat nem rakunk be? Ez hülyeség. Mert kiadódnak a dolgok, és nagyon csúnya a dolog például a érzés. Ja nem úgy értem, hogy. Tehát nem, nem, nem, nem tudom, hogy ez. Nyilván nem tudom, hogy ez hülyeség, vagy nem hülyeség, hogy rakunk-e oda de hogy a műsor nem erről szól, és nem ilyen a megközelítése. Persze csak az. Hol szeleteljük le Pátrót az ő brendjéről, ami viszont ezeket a dolgokat adja el embereknek? Na, tehát akkor tegyük tisztával, hogy Pátró egy amerikai színésznő, aki most már kevésbé foglalkozik azzal, hogy ő legyen a Iron Man-nek az asszisztense, ugye, az volt neki talán legemlékezetesebb szerepe. Később felesége? Később felesége? Tényleg. Aztán később valahogy átkerül a másik univerzumba, az a... Nem? Meg nem mondtam neked. Jaj, hát most tényleg... Nem, én engre... Gwyneth tényleg ismerem. Értelek. Jó, akkor jobb, ha tudod, a, a vasembernek az asszisztense. Most már tudom. Robert Downey Jr. játsz a vasember. Igen, igen. Vasember. Vasember. vasember. Aki olyan, mint uh, Batman, tehát egyetlen szuper képességű, hogy Gazdan, sok pénze van. Hát meg jó tudós. a alapvet... Batman Batmannek csak a inasa a jó tudós. Tehát ő ő csak... csinál mindent? Persze, az Inas csinálja a dolgokat. Batman az csak alkalmazza az eszközöket, és ő nagyon nagy az igazságérzete, aminek neki van. Jelezném, hogy Batmannek van egy cége. Tehát, van még egy pár jó tudósa. Jó, így valóban. Igaz. Jó, oké. Okay. Na hát ehhez képest vasember az maga, maga a főfejlesztő. Tehát ő dobja össze, a kis, ő forraszt. És van egy cége. És van egy cége, neki is, így van. Megvan egy titkár nője, Paltrow. De most nem ez a lényeg, hanem hogy Gwyneth Paltrow ezt az ő ismertségét arra fordítja, hogy most egy ilyen életmód márkát indított el, ami valóban azon túl, hogy eléggé spiri, eléggé ilyen spiri is árusít. A, a, amivel mindenki, hm, hogy mondjam, azonosítja meg emlegeti, az valami vagina... A, a, a jádevagina ja, já tojás. Já de vagina a, vagina tojás a, az a legújabb. A vagina illatú, gyertya. Uh -huh. gyertya és bármilyen. vagy a... Nérgemben rácsaptam a mikrofonállványra, bocsánat. Igen, és vagy volt még a kávés beöntés. Ezek egyikét sem javasolják egyébként uh, orvosok. A gyertyát azt lehet, hogy igen. Tekintem, ez nem kerül az emberbe bele. Jó, és akkor ehhez képest lett neki egy sorozata a Netflixen? Csenge, ingatta a fejét, ki tudja, mondta ő. is. simán kinézem a kedves Hatta? rajongókból. Igen, egyébként lehet. Szóval, hogy. És aztán lett neki a Netflixen egy sorozata, ami egy ilyen. Nem, nem függ össze az ő termékeivel, hanem inkább olyan embereket mutat be, akik valami módon hát gyógyítanak, vagy legalábbis ilyen spirituális, vagy mentális élményeket adnak más embereknek. Ha attól eltekintünk persze, hogy a műsornak a címében ott szerepel az ő márka neve, a hát cége, persze. tehát, hogy... Igen, igen, igen. Jó, na, és akkor én láttam pár ilyet, mondjuk négy, én epizódot láttam. Ezek egyik, tehát hogy mondjam, egyáltalán nincsen benne például ilyen e, szellemekkel társalkodó e, hülyeség, hanem mindegyik valami olyasmi, olyasmit mutat be, ami érdekes, elgondolkodtató, nem feltétlenül ö, azonosulsz vele, de semmiképpen nem érzed azt, hogy a, hogy a Budapest tévének a tegyük rá a kezünket a képernyőre őrültjei beszélnek hozzád, hanem azt érzed, hogy egy értelmiségi, keres a világban olyan kevésbé kommunikált, vagy kevésbé ismert ö, fickókat, vagy módszereket, amik, amik valami módon hatással lehetnek ránk kicsit eltérő módon, mint ahogy az aspirin teszi azt. És mondom, egyik se volt ilyen bántó, vagy sértő, tehát itt volt egy, az egyik részben egy ilyen, hát ilyen a fiatalos nagymama korú nő, aki azt mondja, hogy a nőknek meg kell ismerkedni a saját testükkel, soka, senki nem látta meg a saját vagináját, pedig azt tudni kéne, meg kéne tapasztalni, hogy hogy működik az orgazmus, sokkal kevésbé prűden kéne ezzel foglalkozni, és ugye ez a, a GOP arról szól, hogy mindig a, a, a csapat egyik tagja, a csapat alatt a, a nőit értjük, kolléganőjét értjük, kollégáit, azok kipróbálják azt az adott valamit. És akkor van egy ilyen Epizód volt egy másik, egy faszi, aki meg azt mondja, hogy a hidegben, helyben futni, az jó a szervezetünknek, és el fogjuk bírni a nagyon hideg vízbe való úszást is, és tényleg elbírják, és ott futnak a hóban, és nagyon röhögnek, mert azt mondják, hogy, hogy, hogy tudom én, ilyen végtelen félelmük van a hidegtől, vagy valaki ezt elmondja, de most már nem félelműen. Ilyesmik inkább, tehát hogy nem, nem ilyen az égből lehúzom a, az energiasugarat, és azzal kivűzöm magamból a rákot, nem ez a típusú dolog, hanem inkább ilyen olyan Netflix minőség, na azt mondanám, egyáltalán nem olyan sértő és bántó, mint amilyennek ennek ezek a cikkek leírták, még ha néha azt is gondolod, hogy jó, hát azért hagyjuk ezt. De a cikkek nem azt írek le, hogy sért, de majd mindegy, küldök egy párat, nem azt írek le, bántó, hanem hogy hol nagyon közel táncol a teljes tudománytalansághoz, hol átlépi ezt a határt. És amikor mondjuk nőgyászok mondják azt, hogy itt konkrétan hülyeséget beszél az asszony, viszont megteheti ezt hiszen a Netflix platformot ad neki, az egy ilyen problémás dolog. Tehát az a, egy átlag nem lenne Netflix soja neki meg valahogy lett. Ja, igen. Tehát, hogy ez a mondás lényege, hogy ő egy csarlatán, aki, aki ilyen módszereket próbál eladni, amik teljesen Őrültségek vagy tudománytalan? Nem ez a, ez a kritika kávével kapcsolatban. De ha te készítesz egy sorozatot, te arra vállalkozol, hogy bemutatsz embereket, amik, akik bárki bármit csinálnak, akkor ő, neked nem. Tehát akkor neked nem az a célod, hogy teljesen úgy mutasd be a dolgot, ahogy van. Viszont ne azt mondd, hogy igen, ez az én véleményem, hanem ez ennek az embernek a véleménye, és ezt én be akarom mutatni, tehát ő nem sugalmazza a fületbe, hogy akkor kristályokat kell ide-oda beszegetni. Pontosan ez ények, hogy a lényeg, hogy hogy igen, ez az attitűd, így, így van meg a sorozatban, Aha. hogy nem is, nem is kétkedő, hanem inkább ilyen, ilyen érdeklődő, ö, lamentáló módon De még beszél ezekről a dolgokról. Nem, tehát pro, abszolút. Tehát semmiképpen nem, nem egy ilyen a, a tudományos tényekkel szembeállító, vagy azokat ö, ne, ezeknek az embereknek nekiszegező, hanem azt mondja, hogy itt van egy ilyen, azt állítja, hogy az embereim elmentek, kipróbálták, ezt lefilmeztük, ez történt. Uh -huh. És mit tudom, én volt, volt Psilocibines, tehát ilyen gombázós, utazós euh, léleggyógyítás, mm, ahol láthattuk. Ahol, nem, tehát nem az történt, hogy utána megérkezett a nő, és egészen más volt az élete. De azért arról számolva, hogy igen, ez neki egy ilyen, egy ilyen egotip volt, ami segített abba, hogy elfogadja azt, hogy nem tudom mi. Uh -huh. Aztán ehhez képest, tehát azt el tudom képzelni, hogy és akkor elhangzanak teljes tudománytalanságok, vagy hogy az egész úgy kamú, ahogy van, de nem az a, a tévésopos megközelítést érzékelet, hogy rád akarnak, akarnak tukmálni valamit. Ö, egyébként a, a gombázásnak a tudományos hatékonyság az annyira nem kérdés, hogy egy vagy két éve volt a, és most nem jut eszembe a fickónak, hanem ugyanaz a csávó, aki a, a mindenevő mm, dilemmáját írta, uh -huh. rendkívül jó tudományi könyv. Ő neki ment ennek, beszedett mindent, leírta, végig kutatta, végig mérte, stb. És ebből csinált egy tök sikerkönyvet, tehát hogy ez ezt meg lehet közelíteni így is. És ő volt az, aki az étkezésnek is úgy ment neki, hogy akkor fogjunk be vadélesztőt, tanuljunk meg puskával lőni, keressünk egy embert, aki elvisz minket vaddiszonot lőni, és akkor hogyan készül a szalámi. Uh -huh nekem ezek a megközelítések mindig jobban tetszenek egy kicsit. De egyébként pont, hogy ez a, a Paltrow patroféles show is valami ilyesmi nekem inkább. Nem akarom védeni egyáltalán, meg nem is akarom felmenteni semmilyen vádalól. Pusztán csak engem meglepett, hogy én először olvastam róla ezt-azt, és az egy ilyen nagyon negatív volt. Uh -huh. Megnéztem, és azt látom, hogy ez azért nem annyira ciki, hanem tök magas minőséggel elkészített műsor, ami aztán lehet, hogy ugye azt olvastam róla, hogy tudománytalan marhaságokat terjeszt, és ezzel rossz irányba befolyásolja a nézői. És én meg nem ezt vettem le, hanem csak azt, hogy tehát azt mondja, hogy a gomba az valóban testen kívül élményt ad. Uh -huh. Meg, hogy a hidegben kocogás, az tényleg, tehát hogyha sokat rohansz, lényegében meztem a hóban, akkor kevésbé fogsz fázni. Nekünk volt ilyen... Ez még nagy hülyesének hülyes tűnik. Hülyes volt ilyen, ö, volt egy magyar ember, aki ö, kedvenc hobbija volt a Dunába, Jeges Dunába útkele. most már az ő fia is. És igen, azt akartam mondani, hogy öröklődött a, a dolog. Hát igen. Most, ha nem mondjuk meg a nevét, akkor kínos, kínos, kínos. Sirilla. Vagyunk. Sirilla György, és ifjabb Sirilla Györgyről van szó, szóval így van. Most már az apuka már nem él, azt hiszem, de az ifjabb Sirilla a György ugyanúgy minden télen megmerítkezik a Jeges Dunában. Itt szeretném jelezni, hogy a második magyar hadszerű, és sok mindent próbált tenni hideg ellen, de az nem jött össze. Lehet, hogy meg kellett volna nézzék a gópot, és aztán mondjuk <gül> végre a vaginagyertje rendeltetésszerűen. Igen, igen. Vinet Pátró fogja megmenteni a világot, én mondom. Van. Van. Vinet Páltról a Donkanyarban címüldásunkat halljátok, kedves hallgatók. <gül> Jó, éppen belecsúsztunk egy rabbit azt hiszem egy kicsit. <gül> Teljesen. E, ami ez, ez, tehát fényesen igazolja, és akkor az előző kérdésre adott. Igen, köszönöm. Momentáló választ, hogy bármilyen korosztály képes Igen. erre. De ahhoz egyébként végül is még nem kerültünk igazán közel, hogy én itt azt akarom belület kifeszegetni, amit Na. az adás előtt mondtál, hogy, hogy te, te nagyon messze állsz a technológiától, Igen. vagy a technvilágtól. Meg is ijedek a szótól kicsit. Pedig tudom, hogy be van szűve az életem vele rendesen. És pont ezt akartam megkérdezni, hogy, hogy mennyire van beszőve vele az életed, és melyek azok a részei, amiktől aztán is szorongani kezdesz, vagy van-e olyan, ami meg a boldogságot adja? Azt sejteni vélem, hogy például a YouTube-ot nézni az inkább jó. Így van, így van. Hát Twitter ezek is, azért sem volt problémám feltétlen azzal, hogy itt elárultátok az igazi nevemet, mert ott is úgy szereplek, és ott is kicsit reklámozgattam a podcastemet, úgyhogy aki uh -huh. nagyon akarja, összerakja uh -huh. a dolgot. Úgyhogy én hát ilyen most nem azért mondom, de a 2300 ember nagyjából olvaskatja a dolgokat, amiket oda kiírok. Jesus Christ! Úgyhogy... Az azt jelenti, hogy a teljes magyar twitter közös. Hát, igen, a fele mondjuk, hogy 3 4 de. Uh -huh. Igen, hát mindig azt szoktam mondani, ha kérdezik, hogy a Twitter létezik-e, vagy csak én vagyok rajta, meg Donald Trump és a pápa. Tehát, <laughs> rajtunk kívül nem tudom, kik vannak még ott. És... Szóval igen, ő, én amikor megkaptam az első számítógépemet, akkor édesapám arra figyelmeztetett, hogy ez egy végtelen veszélyforrás. Itt is az internet a legveszélyesebb dolog, ami egy ember kezei közé kerülhet. Bocsánat, akkor hány éves voltál? Kb. 12-14. Oké, okay. és milyen számítógép volt? Hatalmas. De egy laptop volt? <gül> nem, nem. Egy, egy ilyen egy egész jól. asztalt elfoglaló hófehér csoda. Nagyon jól hangzik. Tehát ez egy ilyen 70 cm széles monitor, Ja, tudom, tudom, én így, én így éltem az életem egy nagy részét, de most ez mindegy. Igen. Igen, szóval erre figyelmeztetett édesapát, hogy az internet az nagyon veszélyes. Igen, úgyhogy én az, azt hiszem, talán innen ered az, hogy igazán tartok attól, hogy, hogy, hogy így elmerüljek a mélyében a, a modern tudománynak, vagy hát az, tehát a technológiának lényegében, uh -huh. mert mindig ott visszhangoznak ezek a fejembe, hogy ezek olyan dolgok, amik nagyon rosszul sülhetnek el. Például számtalan... Hát nagyon szeretem a science fiction könyveket, és hogy az általában azzal foglalkozik, hogy jó félre fog csúszni a jövő. A robotok elfoglalnak, ledominálnak, elveszten a munkádat, véged van. Úgyhogy én sajnos még ebbe a néphiedelemben fetrengek így, ha a technológiáról van szó, és ezért félek, de, de ugyan nyilván azt hiszem, a telefonom nélkül kéne létezni, akkor bevallottan meg lennék lőve. Uh -huh. Csány, hányabb van a telefonodon szerinted? Én... Ebben nagyon minimál nézeteket vallok, úgyhogy olyan öt vagy hat lehet. Összesen? Igen. Jesus. Igen. Hát, Facebook, Instagram, Messenger. Mi kell még? Ezek az alapok. Én általában arra használom Twitter. ezt, hogy igen Twitter, hogy kommunikáljak a, a barátaimmal, Aha. vagy akik messze laknak azokkal a barátaimmal. Uh -huh. Egy kicsit ilyen nagymamásan csinálom ezt a dolgot. Nem hogy nem mondjuk, tudom, a nagymamáknak nem kommenti. tudom én tere. Hát de tudod ezt netbank a távoli indiassző... rokonaidra, távoli rokon netbank, mm. semmi ilyesmi. <gül> Egyetemista, tudod, nem kell pénzt kezelni. Nincs is mit szólni. <gül> Egyetemista, illet csodái. Aha. Jó, értem. Rézsidett például számú, hogy ez a hogy sárga csekken fizeted be, vagy? <gül> Ezek ilyen nagy titkok, erre nem tudok most felelni neked. <gül> Én magad se tudod. Hát igen. Jó, okay, <gül> Magam is még el vagyok kicsit itt veszve. Jó, igazából most kaptam meg a diplomámat két hete, és innentől ez az erős tiszta lap, ami van. Aha. Úgyhogy innentől már csak felfelevezetsz. Amúgy az életem első sárga két két hónapja fizettem be. Úgyhogy most már ezt is tudom, hogy hogy kell. Uh -huh. szerencsés vagy hát, megúsztad eddig természetesen nagyon. az iek nevű alkalmazást kell ehhez használni. A a posta, le van töltve két <gül> példányban nekem is, úgyhogy <gül> <gül> tudom, miről beszélsz abszolút. Jó. De szerinted ez szokatlan, hogy, vagy szerintetek ez szokatlan, hogy 25 évesen így nem nagyon csúsztam bele így a, az applikációkba? Tehát, hogy így nincsen 102 applikáció mindenre, ami megmondja, hogy milyen a forgalom, meg ilyesmi. Ez egy ilyen visszatérő vitánk, hogy telepítenek az emberek appokat valójában a telefonukra. Uh -huh. Így van, nem is csak a mi vitánk, bár a mi vitánk is, hanem a maga az egész iparág is gyakran vekengezen, hogy hogy van-e még, van -e még a jövője az appoknak, vagy inkább a webap és akkor egyetlen böngésző kell legyen a telefonon, és azon keresztül érjük el a felhasználókat uh -huh. egyfelől, vagy másfelől, igen, hogy sok, de, de tehát sokaknak meg nagyon sok app van a telefonján. Én gyanítom, de nem tudom, de nagyon jól lenne utána néznünk, hogyha megnézzük az átlagos férfi telefon és az átlagos női telefon, akkor vagyon ugyanannyi... Uh, felhasználást fog-e mutatni a kettő, vagy nem? Azt hiszem, hogy a nőknek több játékuk van a telefonjukon. Ezt valahonnan hallottam, hogy ők a játékokra csúsznak rá szívesebben. De hm, azt, azt is tudom, olyan kutatást is olvastam, hogy ő, például a, a, a számítógépen az asztala a férfiaknak, vagy a nőknek rendezettebb-e. És hogy ő, volt egy ilyen, volt egy ilyen ő, kép, hogy jó, jó szexista kép, de azért hát na, lehet van benne igazság, hogy a férfiak asztala, és akkor ott van három mappa, ott a króm ennyi, ennyi szükséges. És tetszik a nők asztala, meg teli van szemetelve mindenfélével. És én ebben sem a prototípus vagyok, ugyanis nekem is három mappa van a, B és C nevű, és a króm, és ennyi. És benne újabb kismappák. Igen, a, újabb a, B, kismappák, C, igen. Meg olyan, hogy nem. ez mi, ezt mikor készült, és ilyen, ilyen, ilyen mappáim vannak. Ez én is cáfolnám, tehát hogy az egyik sarokban ott vannak. Van egy nagyjából teljes képernyős böngésző, szóval abból 20 ki ember emberdavokat, amik kellenek. Tényleg? Persze. Ilyeneket csinálnak emberek? Hogyha képet töltök le, Izehszik ez a engem is. Igen. Meglep egyébként. És akkor az egyik sarokban itt vannak az eheti szemét, a másikban a másik heti szemét. Köztük a e, három héttel ezelőtti lehet, hogy már lementettem, mert ez nem szemét, csak oda került közé, úgyhogy még nem törlöm az eheti szeméttel együtt, cuccok. Plusz nyilván valahol elszórva a múlt hónapi számla, illetve a Cucos mappa, amiben van a szarok mappa, amiben van a vacak és a tudó. Igen. Egymásba ágyazva nagyon hosszan, tehát egy fél évnyi történet vissza. Ez amikor cikket kell írnod, vagy eszét az egyetemre, akkor ez nálam úgy, úgy volt, hogy akkor 400 darab dokumentum volt az asztalomon, azon a héten, amikor le kellett adni a beadandót, és akkor ilyenek voltak a nev neveik, hogy első, második, végleges, végleges kérdőjel, szark, végleges, de szar. Talán jó, elküldhető. Végül a szar, de végleges. Igen. Igen, Igen volt már olyan, hogy utólag írtam a talán ennek, hogy elnézést nem neveztem el a lófasz dokumentumot, de ez az, ez az eszém. Aha. A munka az egyetlen hely, ahol, ahol rend van, de az azért, mert az két gép között szinkronizálódik, és mikor melyiken dolgozom. Amiért azért figyelni kell, hogy nagyjából az a verziós dokumentum legyen mind a két helyen. Figyeljetek, ez abszolút. Ez megint ilyen attitűd alapú szerintem, és ne, de nem tudom, hogy nemekhez mennyire köthető ez a fajta attitüda, tehát, hogy kinek mekkora kapaszkodó kell legyen a, a, az életében a, a rend, mennyire, mennyire szükséges ahhoz, hogy, hogy eligazodjon, és mennyire érzi jobban magát pont akkor, amikor ilyen hálózatosan tud keresni. Ugye van ez a köszhely hogy a nők a hálózatos agyukkal, meg a pasasok a lineális agyukkal kell, hogy együtt éljenek, amit én teljes, teljes köszhelynek is minimális igazságtartalommal bíró dolognak gondolok, de lehet, hogy nincs igazam, azt nem tudom. Ez kicsit olyan, mint a, a Zseni uraja, a káosz című dolog, és a Zseni az még biztos, hogy nem, le, nem, nem lépett bele kettő darab kosztoroszoknék között ilyen felfelé forduló, pizzatartó műanyag lófaszba is nem üvöltött nagyon hangosan. Én két-három két, hát két, hete záróvizsgáztam le, és a, az, az, az, az a megelőző este egy barátomnál aludtam, és ő, ő elment otthonról. Korábban mondta, hogy majd a kulcsot le, o, vigyem neki oda, mondtam, persze így lesz, lezáró, vizsgázok, visszaviszem a kulcsot. Köszönöm, hogy itt aludhattam. Ellenben mondtam neki, hogy ő, jó, biztos, hogy nincsen neked, de nagyon nagy szükségem lenne, egy gemkapocsra van valahol a lakásban. Erre a srác írt egy SMS-t, hogy igen, ott van a hűtő alatt egy kék. Mondom, köszönöm, és ott volt a hűtő alatt egy kék gemkapocsa. <gül> Úgyhogy ennyit a káoszról és az átlátásáról, vagy szerintem életes. abszolút létezik olyan, én is ennek a káosznak a híve vagyok, hogy pontosan tudom, hogy semmi nincs a helyén, de azt, hogy hol van, azt is tudom. De mondta, hogy ezek után megkérdezed, hogy kéne még egy gemkaput, és akkor mondott valamit van. még. Igen, azon a pörkölt alján egy sárga. <gül> hát, nem tudom, mert én meg pont magamat olyannak ismerem, mint aki iszonyatosan elveszettnek tudja érezni magát, hogyha nem tudja jól előre, hogy mit hol kell keressen, És ezért én tényleg ilyen kapaszkodóként tekintek a rendre, hogy kevésbé szorongjak a világban, ezért igyekszem rendet tartani. Ami meg, ha így jól értem a közhelyet, akkor az inkább nem az én. Vagy hogy az pont, hogy az én férfi? Ez nem férfi vagy női Hát a tartók, ez nem férfés női. Igen. Miközben meg ugye azt is szokás gondolni, hogy nők inkább hívei a rendnek, a rendrakásnak, de az, az abszolút meg egy ilyen mint. nem? Titeket egy... nem zavar egy olyan asztal, amint semmi nincs, mondjuk csak egy csokor virág a közepén, Ti nem érzitek azt olyan nagyon sterilnek, hogy. Én imádom. Tényleg. Nagyon utálom. Én is. Legyenek kis baszok szét. Persze. Valahol. Tehát, hogy így jön valaki hozzá mennék, vendégségbe, és így be, így meg, hogy mert mi a szar van az asztalodon. És te azt válasz, hogy nem tudom, de imádom, hogy így van. Na, én is ez vagyok. De én is az vagyok, aki, hogyha másnál lát, hogy a csetreszek vannak mindenfelé, vagy mondjuk van egy fal, amin teljesen össze-vissza vannak képek, azt nagyon imádom. De én nem tudom megvalósítani a saját életemben. Harminc bele sem menjünk, hány évre volt szükség az, hogy belássam, hogyha ha nem is vagyok nippes ember, mert a kis porcelán szarok, az már mégse. De hogy... Kis tekergőző halak. Kis viccvackok, szírszarok, ö, Turkált szobor, valahonnan elhozott nagyméletű csavaranya. Szobor, amit magamnak vettem, mert megtetszett valahol, és éppen fizetés után voltam. És itt azok, hogy szét vannak rakva a térben. Megköztő töltőkában, meg is. Viszonylag kevésbé praktikus hobbim volt nekem, amikor két évet voltam kollégista. Hát én térköveket hordtam haza. <gül> Nem, nem van kérsz egy, egy et Ö... <gül> Hát okay. ő igazság szerint, amikor ott a, a kampónát felújították, vele szemben volt a kollégimom, egy, hát egy 40x40-es csempét is hazavittem, hogy jó lesz valamire, és így a többi térkő közé beállítottam a szobatársaim hatalmas örömére. Nagyon egyszer, nagyon egyszer hazasítáltam egy 10 kilós ilyen kockakővel. Péntek volt, munka, stresszes időszak, minden. Becsengettem, mert tele volt a kezem, öcsém ajtót nyitott. végignéz rá, azt mondta, te itt áll. Jogos, ez egy Előfordul... viszonylag szép bet volt. Előfordulhatott, azóta az ajtót támasztja. Már nem az öcsém, hanem a kül. <gül> Nagyon jól hangzik. Nagyon furcsa dolgokat mondtok nekem, sose viszek haza semmilyenfélet. De így az... nem férsz attól, hogy így Mondjuk így, tehát nekünk ezek ilyen emlékek. Gondolom te is ránézel, és elmosolygod magad, is eszedbe jut az este, amikor berúgtál a munka után, és hazavittél egy Igen. térkövet. Milyen nekem... furcsa az a taxis, hogy nagyon... nehéz elhordom vállalani ezt a táskát. <gül> tehát nekem ezek ilyen emlékek, hogy én ránézek, és tudom, hogy ezt hol szereztem, milyen állapotban, kivel szereztem, uh -huh. és, és ez mindig elszorakoz, tehát így elmosolygok rajta. Tehát számtalan utcatáblám, nem utcatáblám, hanem ő úgy van. <gül> Egyes emberek a mai napig kevereknek Magyarországon. Igen, nagyon sok karamol volt miattól miatt. miatt. Nem nekem, nincsenek ilyenek, de hogy akartad kérdezni, hogy nem félek el, hogy, hogy elvesztem a, az emléket. Vagy, nem? hogy, hogy ezek, így, ezek így elhalványulnak, ezek a pici dolgok, amik akkor megmosolyogtattak. Jó, ez most jó szentimentális hát, kérdés. Nem, de... nem, tök jó kérdés, de elhalványulnak, de nem tudom, hogy akkor nem halványulnának -e el, hogyha egyébként vittem volna haza mindenhonnan valamit. Uh -huh. De való igaz, hogy elhaványulnak, és való igaz, hogy tehát értem azt a funkciót abszolút, hogy ott van, és ránézek, és valamit ö, megtestesít mégpedig nagyon erősen. Tehát, hogyha ott van, akkor az az egész pici utalás is elég erősen visszahozza azt, amire egyébként akár nem is emlékeznék. Uh -huh. Viszont nekem van egy kérdés, ami most elsőleten nem kapcsolódik, de fog. hogy ö, neked mi volt az első mobiltelefonod? Ó, pont most jutott eszembe egy hete, ö, mert eszembe jutott, hogy öcsém aki ugye fiatalabb nálam másfél évvel, ő hamarabb kapott mobiltelefon, mint én, és ez azóta is kicsit fájdalmam. És az én első mobiltelefonom egy felcsúsztathatós, ő, azt hiszem, talán motorola volt. Nem az, lehet, nem, nem az. Hát az Nokia az Nokia nem. Lehetett, vagy Sony, nem, ami A ah, volt, Sony volt. volt. Volt még Samsungnak is olyan, ami így, így elmozdult. Sony, igen. Sony volt. Hát akkor az, a, az a, Nem a Matrix telefon, amivel a Matrixban. Nem, nem a Matrixban Nokia volt. Ja, Nokia volt, igaz. Amit ki lehetett. Illetve milyen évet írunk, persze. Hűha. Hát, csak nem számoltat, a telefonok előtt engem. Nem, Isten őriz. <gül> jó, hát legyen ez. Legyen ez 13 éve. Ez akkor 13. az nem a Matrix telefon, hiszen az 99-es. Igen. Viszont még nem okos telefon. Á, nem. Uh -huh. Azért ugrad be, mert hogy az emlékekhez való hozzáállás, az attól függően, hogy az ember min kezdett először a mobil kommunikálni, milyen eszköz került először a zsebébényes váci bicskának, azt szerintem nagyban, nagyban különbözik, nagyon eltérő módokat alakít ki. Nekem a egyetemista koromból keletkezett felvételek, azok nincsenek meg, uh -huh. mert hogy ha volt is, akkor már telefonom van fényképezőgép, ami 320x240-ben tudott fényképezni, akkor is telefoncserével együtt dobtak ki az ember az egészt a fenébe. Aha. Ö, neked meg nagyon sok minden megvan. Nekem igen, és ö, na, e, ebben a mapparendszerben szigorú vagyok a számítógépemen, ugyanis ö, év szerint vannak mindig leírva, hogy telefonmentés 2006-tól 2007 februárig, és akkor az összes képet beteszem a mappába. Meg nézni ezeket a régi képeket? Meg, meg, tudom, hogy megfogom, még nem, mert még, még azért frissek az emlékek, de, de tudom, hogy ezt meg fogom nézni majd egyszer. Aha. és jó Olyan volt már, hogy visszanéztem ilyen 2007-es mappát, hogy akkor miket csináltam. És meg volt -e még a, vagy megvan-e még az az első telefonod? Nem, nem, ő nagyon csúnya halált halt, azt hiszem autóból esett ki. Uh. Akkor máshogy kérdezem, el tenni a levetett telefonjaidat? El, azt el. Kelt? Azt hiszem, az összes megvan. Nem, nem, nem, egy nem, ami jó, ez majd ki kell vágni ezt a hosszú születet. Gondolkodom, hogy a K800 valahanyas uh, Ericssonon megvan-e, ami úgy halt meg, hogy adottam öcsémnek, möcsémnek uh, ittunk, uh, hogy ragd már el léci, megmártom bokáig a volt a Balatonban. Bennünk van már egy pár sör, a telefonomra meg szükségem van. Ő viszont mögém lopózott megijeszteni, majd rajtam keresztül beesett a tóba. <gül> És miután 15 perccel később kihaláztuk a telefont a standnak a sziklája alól, utána már úgy lehetett érezni, hogy ennek vége van. Uh -huh. Végül csak 6 billentyű nem működött, az azt hiszem a 12-ből, de ez pont elég... Igen, úgy nehezebb. Na jó, de emléknek akkor azt is elraktad, vagy ez egy kérdés, hogy elraktad? Ez kérdés, hogy elraktam, a kedvenc telefonjai megvannak. Uh -huh. Igen, nekem is megvan azt hiszem az összes. Nektek igen az, az első mindre. telefonatoktól, tehát a legelső telefonatoktól idáig hány telefonon mentetek át? Azért nehéz megmondani szerintem, bár kellett, amíg számolatig én elmondom, hogy mivel mi dolgoztunk tech robotnál, és megfordult a kezünk között, nem tudom, egy millió okos telefon, meg buta telefon is egyébként, hogy mi volt ebből a sajátom. Én nem emlékszem nekem nagyon sok, de hát én sokkal idősebb vagyok, Nekem biztos, hogy volt mit tudom, én 15-20 telefonom is akár ennyi idő alatt, de nem tudom. Kelet közben eljutott a számok. 9-10, max 12. Uh -huh. Na tessék. Nekem már 5 vagy 6 volt. Uh -huh. Hát akkor ugyanazokat a, ugyanazokat a számokat hozzuk, csak uh, eltérő korunkból adódóan. Én uh, a 990-ig a azokat még egyet. De hogy nekem például céges telefonom nagyon rövid ideig volt. Nekem se volt sok, uh, hát de pár iPhone volt. Régi, mert hogy de. volt olyan munkája, amit megpróbáltak adni, de aztán kidülött, hogy annyira szarcsomag van benne, hogy inkább fizetem a sajátomat, és, és nem hordok magam a kettő eszközt. Aztán volt olyan céges telefonom, vigyázni kellett, azt inkább visszaadtam, egy egyszer hozzávertem a földhöz. Hogy ha akkor töröm a sajátomat, és az egy, az egy tiszta sor, tudom, hogy ki a hülyes, ki ki a kert. Uh, Tesztelefon meg nem ragadt nálam, hála jó esetnek. Jó, hát én, uh, én azzal tudok előállni, hogy az első rádiotelefonálós élményem az az volt, amikor édesapámnak, a, aki egy uh, akkoriban menőnek számító te, számítástechnikai cégnek volt a műszaki igazgatója, akik nagyon ott a vezetőség bukott az újdonságokra, ezért az első előfizetést megvették, ami ez a ilyen CB rádiószerűen működő, egyszerre csak az egyik irányból lehetett vele beszélni, tehát nyomva tartottad a gombot, te beszéltél egyébként, meg a másik fél, és minden vezetőnek az autójába szereltek egyet. Az én apukámnak egy égszínkék trabantja volt, még a két ütemű, tehát a kormányváltós, nem is a négy ütemű padlóváltós, és abban volt egy ilyen a kézifék mellé mögébe szerelt rohadt nagy doboz rajta egy kéziveszélővel, és akkor azt én nagyon szórakoztatónak találtam nagykamaszként, hogy mentünk a körülton. valahova, én ültem az anyósülésben, és amikor így megálltunk a ami rendes autó mellett, akkor így átnéztem, visszanéztem, fölemeltem a telefont, és ugye, én oda nézegetve telefonáltam, és akkor nagyon megijedtek a szomszéd autóban. Tehát, hogy én még átéltem azt az időszakot, amikor Budapesten egy darab adótorony volt, nem voltak cellák, hanem volt egy rohadt nagy adótorony, szerintem a Száva utcai egyébként, és az bonyolította a a mobiltelefonálást Budapesten. Az nekem is megvan egyébként, hogy Japán volt ügyeletes a cégnél, volt 10 Műszaki bázis, és nála volt ilyenkor a cég és telepjáró. És hogy azt hogy egy cég és telepjáró ott parkol a ház előtt, az okért istenkém. Ha elviszik, az nagyon nagy baj, de és lehető, De a telefonért az ki még lefekvés előtt, az legyen a házban. Igen, hiszen talán többet is ért, mint a telepjáró. De legalábbis problémása beszerezni, meg minden meg meg az, na, az volt az érték. Igen. Igen, szóval ahhoz képest persze, hogy sok telefon ment át a kezünkön, meg nem tudom, nekem akkor születtek a gyerekeim, mint az iPhone. Arra jöttem rá, hogy onnan tudom, amikor indult az iPhone, hogy egyszerre indultam. Előtt a múltkor megtaláltam Flickr edet. Keres, keres, kerestem régi céges fotókat, és akkor ezt ez, ez a keresést és része csak Ferenc ott vigyorog az ekkor a gyermekeivel. Én őszintén rettegek, hogy egyszer valaki a májvipet előkeríti. Nagyon, oh. nagyon félek ett. Pedig. Na jó, nem ne menjünk át semmiképpen retro adásba. Az önmagában szerintem nem érdektelen azért ez a... Hogy te már a májvipet mondtad. Igen. Még csak nem is az ivvet, ahol mindenki és mindenkinek a nagyanyja is fent volt. Igen, az ivivem is volt. Annak örülök, hogy ez meghalt, annak is nagyon. Az is még a... a a ciki tínédzser korszakomba <gül> történt, de azt hiszem a MyWip az rettegnivalóbb. Mm. Hát figyelj, én dolgoztam az idően, sőt még a vive is, amiben nem volt i. Ú, az úgy, ennek a valami a... leszármazottja? Nem, hát a, először indult a viv, Aha, azt nem tudom. abból lett az IV. viv. A viv az még egyébként egy, egy grafikusnak a grafikai projektjeként indult, amit egy programozó haverja megvalósított neki, aki Szerette volna, hogy egy ilyen térbeli hálóval rajzoljuk le az ismeretségeinket, mert az milyen érdekes lehet, és akkor ezt megcsinálták, kitették, és szólt pár haverjának mind a kettő, hogy van itt ez a dolog, és próbáljuk már ki van ebben valami egy hét alatt, vagy egy nap alatt lett a ezer ember fönt, iszonyú gyorsan regisztráltak. Szintén a múlt héten hangzott egyébként egy beszélgetésben, azt az pont a Metin-nek a csatje volt, hogy ne vicceljél. Én akkor regisztráltam a vivre, amikor mi kockás kockáslapon kellett a ráczkertben. <gül> Ami azért egy elég nagy mondat. Igen, és így is volt ilyen. Na jó, szóval, hogy az tényleg érdekes, hogy, hogy ezért aztán a MyVIP, az eleve a MyVIP, az nekem a konkurencia volt. Tehát én az a VIV környéken dolgoztam mindig is, ezért aztán a myvip azt kellett, és meg így kiröhögni, hogy jaj, ugyan már mi tényleg MyVIP hogy jön az az IVF hez És aztán szépen minden meghalt, és jött a Facebook, és be kellett csukni ezeket a dolgokat. Na jó, de hát mm, hagyjuk ezeket. Szálljunk le ezt... azt a givonatról, mondjuk Igen, tovább. de csak azért, mert, mert, mert tehát már egy ideje arról beszélünk, hogy mik azok a digitális szolgáltatások, amik átszövik az életedet. Uh -huh. Azt még nem árultad el, hogy van -e ezek között, amitől szorongasz, vagy ami, ami uh -huh. rossz érzésekkel tölte, vagy azokkal is eltölt. Uh, és mi ez a magyarországhu túl? <gül> Jaj, az, az bennem is ezt, ezt az érzést vált ki. Az Úgy, ér nem be tudok emalékni. Az értesítési tárba új dokumentum érkezett a következőtől, adóhatóság. Igen. Uh, igen. Na jó, de ezt sokan átélik azért. Ezt a, ez, ez, ezt az ez az, az, az akutgyomorgőcs e-mail közlik, hogy boldog névnapot. Igen, vagy egy leafletet kell letölteni arról, hogy idén hogy lesz az adóbevallás. Igen. De viszont csak letölteni lehet a PDF-et, még csak megnyitni se a böngészébe. Szóval egyetemista koromból nekem a legesleg nagyobb szorongásom az a, az a neptun volt. Ami szerintem a létező stabilabb és ocsmányabb weboldal. Tehát én szerintem bárkit, aki az egyetemre jár, is mondták volna neki, hogy csináljon egy, egy, egy oldalt, ahol fontos dolgokat kell majd csinálni, hát csinál egy négyszer stabilabbat. Uh -huh. De a neptun nagyon szeretett összeomlani. Vizsgai időszakban nem tudtál belépni tehát konkrétan konkrétan a hallgatói jogviszonyot függött az oltaltól, és ő, utána számtalan hét levelezés követte az iskolával a minden egyes vizsga felvételt, ugyanis nem jutottál be. Még egy helyebb bővítsék ezt, és soha nem hanyagságban, hanem mindig abból, hogy teljesen használhatatlan sajnos. Az a kérdés jutott most eszembe, csak látszólag függ össze az előző de majd bebizonyítom, hogy összefügg, hogy... De milyen eszközre cserélnéd le a mobiltelefonodat? Az telefonodat Tehát mi lenne az az eszköz, ami ideálisabb lenne, mint ez a, ez, a, ez a cucc, amit most használunk? Hú, hát ennek az eszköznek nagyon sok célnak meg kell felelnie. Igen. Hát az én esetemben a, a, a legfőbb, legfőbb haszna a mobiltelefonnak, az csak a, csak a, csak a csak kapcsolattartás, és az felhívni az embereket. Más nem nagyon csinálok vele. Jó, meg fotókat, fotókat, meg videókat. Aha. De vár, te telefonálsz a telefonodon? Én ezt csinálom, én ilyen öregesen. Wow. Aha. Én így szoktam ezt. Velem is megesik. <gül> és SMS-írók vagytok inkább, vagy telefonáltok inkább? Ez két nagy arra az emberiségnek. Hát, a, ez, a kettő közül egyértelmű, hogy telefonálok, mert az egy gyors megoldás a problémának, amely cseten nem lehetett. Uh -huh. SMS? Hát ez a... Szerintem senki nem ír már SMS-t. Uh -huh. Én tegnap írtam egyet, de egyetlen egy szó van benne, és nem ítézném. <gül> Én gyakran írok SMS-t, a legkülönbözőbb helyzetekben szükség van rá, bár nem tudom, de én, én meg ad, inkább üzenetet írok, és nem telefonálok, uh -huh. valamiért én, én szorongok ettől a Ettől a szociális helyzettől, a telefonálástól. Engem megijeszt az, hogy nem kapok azonnal választ, és akkor tudod, van ez a poszt sms szorongás amikor úristen hülyeséget írtam. Tehát, mikor így megérsz egy rizikós sms valakinek, és akkor utána van az a két óra, így oda-vissza dülöngélés a székeden, hogy most elrontottál valamit, és nem látod a másik reakcióját, nem hallod a hangját. Jó, hogy... én értem, én erre Messenger-t igyekszem használni, ahol látom, hogy, hogy mi a helyzet. De az, mi az még szörnyűbb, amikor látod, hogy már olvasta. És, és, nem, se és nem oh, válaszol. Uh -huh. És azért nem válaszol, mert csak a az én csuklóan villant meg a értesítés, és ez már olvasatnak jelenti, viszont közben a másik két kezével ninzsákkal küzd. Vagy, vagy elolvasta, és már a barátainak rólad beszél, hogy igen igen, igen vagy. Vagy elindult a szembe házba egy mesterlevész puskába, vagy nekem most már végem. Uh -huh. Vagy a mentős mentőorvos hmm. előtt villant csak fel a notification, és csak így Lefordította a telefont, és igen, az, tovább az a folytatta másik, az hívmasszást. Igen. igen. ez megnéztem egyébként az utolsó öt SMS-em közül egy tartalmaz az érdemi információt, azt tőled kaptam, hogy van parkolóhely itt a ház előtt. A többi is tartalmazott. Na tényleg, én ezt ma írtam. Igen, igen, igen. A többi az a futánunk útnak indult, számlája elkészült, csomagja érkezett, és még egy valami hasonló, belépési kódszó. Én olykor a gyerekekkel szoktam így kommunikálni, amikor ugye, tudom, hogy ők nincsenek internet közelben, és azt nem kapják meg, a, nincs mobilnetjük ugyanis szegényeknek még. Tehát ott kénytelen vagyok SMS-t írni egyrészt, meg amikor azt akarom, hogy mindenképpen csipogjon mondjuk a szüleimnek, a szüleimnek eleve, nem lehet, hogy hát lehetne talán üzenni, de biztosabb az SMS. Szóval hogy nekem, nekem az egy csomó szerepe van az életemben, de, hogy a, de a kérdés valójában arra vonatkozott, hogy Üzensz, vagy beszélsz. Uh -huh. És akkor én üzenős vagyok. Kéld, fura, hogy ezt mondod, hogy te telefonálós vagyok, vagy mert te aztán nagyon ritkán szeretsz telefonálni csak. De lehet, hogy azért, mert munkádból adódóan, meg napközben más csinálsz. Ö, nem telefonálnak, mert munkádból adódóan napközben, mert amit el lehet intézni e-mailen és vagy chaten, azt szeretem ott. De az SMS az én több nonsensz dolog. Hát az csak a telefonomon működik. Ja, így igaz. Ez, ez Tehát ha az, az, az, az útközben út kell lenned, hogy ne legyen egy gondolat a közlésére sokkal alkalmasabb eszköz a környéken. Na, kelt, és te lecserélnéd valami képzeletbeli is eszközre a telefonodat? Na, várjál, nem kaptunk még csenkét a választot. Pont ezt mondani, ne harag, hogy én iszonyatosan kikerültem a választodást most. Hát akkor viszont ne került ki. Húha, felejjen először kelt, én azt mondom, és majd ihletet gyűjtök tőle. Jó. Jelentkezzen, aki elárulva érzi magát. Bocsi. Nem tudom. A telefon az nyilván egy vagy hogy közepesen kényelmetlen, vagy ezzel meg, megszoktuk, hogy van, de uh, a szemüveg ötlet, az a Google-től tök jó volt, ellenben gyakorló szemüvegesként tudom, hogy az ember szemüvegítaná, sokkal gyakrabban váltja, mint a vált mobiltelefont. Itt ez kiesik, tehát ez a, van szétszorva a lakásban három szemüvegem, ugyanolyan dioptria, ugyanolyan ezért az egyik kicsit kopottabb az a régi keret, és azt veszem fel, amelyikhez úgy kedven van. máshol is néznek ki esetenként. Tehát annál divatabb eszköz, mondjuk. Én arra gondolok, hogyha te arra gond... vagy azt mondtad, hogy kényelmetlen dolog a telefon, természetesen nehéz magadnál hordani. Én is mindegyiket eltörtem, amin volt eddig, és egyet megmerítettem a fürdőkádba. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy engem mondjuk, hogyha ő, ilyen kényelmesebb verzió lenne, például lehetne mindenkibe ültetni egy csipet, amin keresztül tudnál telefonálni. Úgy is, hogy szabad a kezed lehet közben tapsolni, nem tudom. Engem megijesztene az, hogy minden egyes pillanatban elérhető vagyok, lenyomozható vagyok, minden egyes pillanatban én csatlakozok valakihez. Uh -huh. Én szeretek eltűnni, én azért jöttem fel Budapestre is, mert Hát egy négyezer fős faluból származom, ahol nem lehet eltűnni, mert kimész az utca végére, és a Marika néni és Rozika néni már arról beszélnek, hogy mit fogsz mondani majd a boltba, és még te se tudod. És uh, egyszer valaki felhívta édesapámat, hogy ő közelebbről kezdem a történetet, mikor 16 éves voltam, volt egy kis törpenyulam, és jöttek a barátaim ki az utcára elénk, és mondtam, hogy megígértem nekik, hogy megmutatom a kis törpenyulamat nekik, úgyhogy kivittem az ölembe a kis törpenyulat, hogy nézzék meg a barátaim. Már pár percre rá jött a telefon édesapámnak, hogy a lánya tudja-e, hogy a lánya egy törpenyulat sétáltat kinn az utcán, és ez nem tanár tanárgyerekhez méltó viselkedés. Na, ebből a faluban származok én, úgyhogy ezért az a nagy vágyam, hogy eltűnjek egy nagy városban csak úgy. Olyan kellemesen, komfortosan, uh -huh. hogy még, én is így, tehát még így is én vagyok egy. Nincs végem a mondatnak. Oké, okay, rendben. <gül> <gül> Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy mi a tanárgyerekhez méltó állat. Igen, én is. hogy, hogy Lehet, hogy egy, hogy egy iguánát vittem volna, aki az oké okay lett volna. Vagy De. lehet, hogy van ilyen szakkönyv, vagy tanárgyerekhez méltó viselkedések, és akkor... Igen, lehet, hogy a lefelé nem szabad mutatkozni vele. Én biztos, hogy szemüvegre cserélném a, az okos telefont. Mert te szemüveges vagy. Nem, nem. Nem, azt gondolom, hogy valahogy azt meg kéne oldani, hogy az én szemüvegességem az bele legyen kalkulálva abba, amit látok. De hogy, hogy valami olyasmit szeretnék, ami, ami a teljes látóteremet tudja használni a megjelenítésre, egyrészt, másrészt végtelen szeretnék olyan fényképezőgépet beépíteni a, bárhova, de ez a szemüveg adná magát, amit valahogy úgy tudok vezérelni, hogy nem kell hozzá elővenni tárgyat, bekapcsolni azt a tárgyat, Tehát mondjuk a Snapchat féle fényképező szemüveg, hogyha azt el tudnám csatintani valahogy nem tudom pislogással, vagy egy gondolatvezérléssel, az is nagyon tetszene és kéne valami beviteli eszköz, ami, ami nem korlátozza az írást egy, mit tudom én, kétszer-három centiméter felületre. Tehát ezt a háromat szeretném, és ebben egyébként a szemüveg valahogy a virtuális, vagy hát ilyen kiterjesztett valóság szemüveg segítene. Olvastam egy cikket arról, hogy egy fő viszonylag fiatal fiú létrehozott egy olyan eszközt, egy lényegében egy kesztyűt, amivel, hogyha jelnyelvet használsz, akkor hangosan kimondja. Így van, ezt én is olvastam. Úgyhogy így írnál le sem este is, hogy Esetleg meg kéne tanulnod a jelnyelvet, hogy valami nem hasonló. Írok, bár nem, mert a, ugye itt a, a jelnyelv az lényegében ilyen kép, képírás-szerű, és uh, uh, ahogy mi írunk, az még betűről betűre való írás. De én egyébként a, a swipelással írok, uh, tehát én úgy írok, hogy nem emelem fel az ujjamat. Szerintem azzal is egyedül vagy. Nem nagyon sokan használják, Igen. valóban én is úgy tudom. De hogy ezzel gyorsabban lehet írni kár, hogy nem angolul kell, mert angol tökéletesen használható magyarul, meg olyan Igen, az végtelenül frusztrál. engem például a, a Swipolt e, magyar nyelvű szövegírás, az fúztál naponta sokszor. Már a mobilos írás is ilyen egyébként. Tehát, hogy nekem ne ahhoz kelljen alkalmazkodnom, hogy mi az a szó, amit felismer ez a szardarab, hanem írhassak úgy, ahogy akarok. Ezért lenne jó az angol, ott felismer minden szót, lényegében. Meg kevesebbet dolgoznak összetett szavakkal. Tehát nagy, nagyon kívánc lennék, hogyha most beírnem a telefonba, az, hogy amire mindenkinek valami megjelenik a fejében, akkor mit gondol a telefonim mit akartam írni? Igen, egyébként a diktálás ebből a szempontból jobban működik, mint, a, mint a, az autókorrekt. Viszont hát semmis ki kell mondani, ezt teljesen alkalmatlan arra, hogy az ember társas környezetben használja adatbevitelre. Rendkívül hülyén érzem magamat, amikor gépekhez kell beszélni. Én is, de Már egy... ilyen irányítás szempontjából, tehát ez. az anyját az nyilván teljesen oké. Okay. <gül> én is, de, de az, hogy van otthon néhány ilyen eszköz, azzal én szép lassan kezdem levetni ezt a fajta, ezt a fajta rossz érzésemet. A Google Homehoz, tehát a kis okos hangszoróhoz még mindig egy kicsit félve beszélek angolul, viszont azt egyáltalán nem tudom levetkezni, mindig megköszönöm, vagy elküldöm a francba. Tehát valamelyik a kettő közül mindig van, hogyha hülyeséget mond, akkor elküldöm a francba, egyébként megköszönöm neki, amit, amit tett értem. És azóta nem egy alkalommal próbáltam ki viszont azt, hogy legyél a tolmácsom Google, és ez képzeld, ez mind, 27 nyelvről 27 nyelvre tudja, és most múltkorjában valami ok miatt megkértem, hogy én magyarul fogok neki beszélni, és ő lengyelül ismételjél azt, amit mondok. Hm. És mondtam, hogy szeretnék enni palacsintát, és ő mondta lengyelül. Őrületne. Ez nagyszerű dolog. Ellenben én, mint fordítóba bírokra törő ember, kicsit meg vagyok ijedve most. Hát az nem jogtalan, szerintem. Tudom, én tudom. Nem. Még tíz éven van, addig ki kell éljen magam, mert nincs utána. nagyon hosszú ideje a, igen, a szakmadnak. És hm. akkor persze még mindig kérdés, hogy a, a műfordítást azt lehet-e mesterség és intelligenciával helyettesíteni, de én azt gyanítom, hogy lehet. Én azt mondom, hogy lehet, de. De azt az egyet, talán. Pardon. Egészség. Azt igen. az egyet, talán ne tegyük meg. Én ezt egyébként vitatnám, hogy, hogy fordítóként megvannak-e számlával csengenapjai. napjai. Tehát, hogyha te lennél a lazatot zabáló csából, a akkor ö, akkor igen. Uh -huh. De, hogy kulturális fordítása mennyire alkalmas ez az útsz, mennyire adja a kontextusokat, a finomságokat, ö, ami mondjuk így szövegnél van. Én szomorú lennék, ha megtudnám, hogy hiába gyönyörű az a vers, és könnyezem meg, azt nem én, de nem egy ember írt, vagy nem egy ember forította, hanem egy robot. Mert szerintem a vers, meg ha a művészetekről van szó, ott csak is. Tehát az, az azért annyira csodálatos, mert azt egy ember alkotta emberi érzelmekből, és ott ide megint szentimentális vagyok, gondolom. Nem, nem, csak megérkeztünk a legnagyobb alapvitánkhoz, szerintem. Hogy egy, hogy egy mű a kontextusa nélkül e, ér valamit, vagy sem? Tehát mit ér a mű a kontextus nélkül? Én nagy híve vagyok az statementeknek és a kontextusnak, ha művészetről van szó. Sajnálom, ez személyes preferenciám, hogy én szeretem tudni, hogy éppen összetörték az írónő szívét, amikor írta ez ezt Nem a személyes regényt. preferencia szerintem, ez egy nagyon jellegzetes mód a mm -hmm. művészet befogadására. Sokan mondják ezt, míg mások azt mondják, hogy én megnézem a filmet, vagy meghallgatom azt a verset, és hatrán valahogy nem akarom tudni, hogy Móricz közben verte a feleségét, vagy nem, uh -huh. meg nem akarom tudni, hogy Kevin Spacey mit csinálta a forgatáson a fiúkkal, amikor a, tudom az ő filmjét nézem. Uh -huh. És hát nekem mind a kettő megközelítés érdekes és kérdéseket vet fel. Egyet és azt mondom, hogy Egyértelműen fekete vagy fehér ez a kérdés. Én inkább azt mondom, hogy ha megvizsgálatot tartok, akkor inkább arra húzok, hogy arra felé húzok, hogy egy kis, kicsi kontextus azért kell. Csak az alkotó művésznek. Hát az a baj, hogy a művésznek nincsen csatolva a kontextus. És hogy, és hogy egyszerűen, tehát érted, nem működik egy, mit tudom, egy képtár, egy múzeum, nem működik, ha, ha te kontextussal akarod együtt befogadni a művet, úgyhogy ha nincs ott mellé a kontextus. Ami ilyen értelme szerintem a, a, az adott festő művészetének a megtagadása, vagy a... De várjál a képtárban, nem csak az a kontextus, hogy a, fe, hogy a festő az verte a feleségét, vagy sem. Az is, hogy mi van a képen. Tehát, hogy, Persze, meg hogy, az hogy az mi nem abstrakt expresszionistákat nézünk az ő vonalaikkal és kockáikkal. Onnantól ez tudnod kell, hogy mi van azon a képen. Tehát, hogy a Horáciuszok esküjében három darab ember kardokat lobál és hogy ott történik valami... Hát igen, de ezt mondom, hogy, hogy ezért aztán valami olyan fajta tudást várnánk akkor el a befogadótól, ami nem feltétlenül a rendelkezésre, semmiképpen a, a, a szerző, tehát az alkotó az nem úgy csinálta azt a képét, hogy, vagy azt a műalkotását, hogy ő mellé tette a kontextust, pont azt akart elérni, hogy kontextus nélkül is adjon valamit. Tök nem adott korban, adott befogadóval számolva, az a kontextus ott világos volt. Hogy a három csávó mit csinál a ö, Nem minden műhöz van oda mellékelve az, hogy most neked ezt értenek elmerített a szó, azt jelenti, hogy van egy feltételezett befogadó, akinek ez leesik. Tehát hogy nem, nem lehet mindent végig lábérzetelni, hát az, az. és nem is kell, mert vannak dolgok, amik... Ö, Korban befogadóra stb. specifikusan lehet lőni, hogy ezt majd fogják érteni. Tehát amikor Bödős Tibor kiáll a kamera és elkezdi mondani azt, hogy Plüspinocse, meg Mini Hitler, akkor pusztán egy 20. századi diktátorfelsorolást tart hozzá nem illő jelzőkkel. És mindenkinek lehessék, hogy miről beszél, és hogy hogyan kicsinyíti lesz az egészet. Hát igen, de amikor Jackson Polo összefröcskölli a vásznat, vagy vödősamp vagy kiállítja a, a, a vécét akkor ott, az, ott, ott ez nem így van. De szerintem a piszóárnak mondjuk ennek a... Jó, a az igen. igen, de mondjuk a pologfestmény... Ott... De várjál! A... A, a, a, tehát az... Szóval, hogy az aki a elított piszoár egyetlen egy kontextusba került, a hely, ahol volt. És innen tudtad, hogy ez egy műtárgy, mert egy múzeumban van. Van, Tehát az más. most más lett robogás. volna. Hát nem, ez, ez magának a kontextusnak a kiállítása. A kontextus az alkotás. Tehát a tér, van. amiben vizsgálod, az az. A, ö... igen. Mint ahogy a, a leveses, a. a Campbell konzerv címkék is Warholtól, az is meg ez az egész vonal. Az is az. Vagy a lény nagy kedvencemnek nyilván nem fog eszembe neve, hiszen miért pont a kedvencem neve, lesz? Roy Lichtenstein. Hú, de jó. Aki ugye képregény részleteket nagyított ki hatalmasra, igen. és festett meg. De várjál, várjá, a trollkodás, nem úgy mondtam, hogy ez most elvetendő, A trollkodás az integráns része művészetnek. Hát sőt, hát a, az az a volt régen a, is. A Versi Bárdok a világ legnagyobb trollkodása. Az egy nagy Végként nagy az volt. Igen. igen, de mondjuk egy németalföld, mit egy Hieronymus Bosch is, az is egy nagy trókodás. Jó, nagyon jó. Azt tökre szerettem, hogy végül is akkor egy ilyen műlemző podcastba csaptunk át. Mert hogy talán így még érdekesebb is, mint arról beszéltünk volna, hogy. De arról is beszéltünk. De hát arról főleg. Akkor nem vagyunk bajban. És ha elköszönünk, akkor nem égetem be magam, az, hogy nem jut eszembe a kedvenc művészemnek az egyik kedvenc műve, tehát tegyük meg gyorsan. Inkább, inkább köszönjünk el, és majd adás után lábjegyzetként elárulod a kedves hallgatóknak. Hogy... Hát, hogy berakom a képet róla. Nagyon jó. Jó, hát akkor kedves hallgatók, illetve nem, kedves csengé, köszönjük, hogy a kedves hallgatókat kedvesen szórakoztattad velünk együtt. Én nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtatok. Mi is nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Valaki köszön valamit nagyon szépen. Köszönöm anyukámnak. Az akadémiának. Az akadémiának. Sziasztok. Én hát, szépen lehúzom az előttem potmétereket, és elbúcsúzunk. Szevasztok. Sziasztok. Sziasztok.